Alături de mine, în platou, pentru patru oameni care chiar au ce să vă spună, sunt oameni specializați în politica externă, care au urmărit, trei dintre ei sunt și candidați, celălalt este europarlamentar. Mă bucur să fie, ne-am interesat foarte mult, să știți, și legea spune foarte clar, campania electorală se termină la ora șapte. Deci mâine dimineață la ora 7 Așa că noi vom putea sta până la 6.50 în direct Nu vom sta până la 6.50 Vom sta doar până la, ora, până la orele 1 Dar îi veți vedea Pentru că este aici în platou Cătălin Ivan din partea Partidului Social-Democrat Europarlamentar seara. Român Bună seara, dumneavoastră Bună Bună Bine v-am găsit De asemenea, Cristian Diaconescu Fost ministru al afaceri externe Candidat la alegerile parlamentare Din 11 decembrie la Argeș a fost la Câmpul Lung, a fost în foarte multe locuri. Bună seara, domnule Cristian Diaconescu. Mult succes, mult succes, duminică, la Argeș. Au argeșenii să voteze. Să domnule. De asemenea, domnul amiral Virgil Chitac, venit de la Constanța, este în direct alături de dumneavoastră. Bună seara, domnule amiral. Bună, bună seara. Avem amiral și general, generalul, generalul Alexandru Grumaz, Candidat, de domnul Chița, candidat din partea Partiului Național Liberal la Constanța, locul 1 Senat, nu? Bine. Locul 1 Senat. Locul 1 Senat da. și domnul Alexandru Grumaz care candidează la OLT din partea Alianței noastre România. Tot la, la Senat. Bine, Bine ați venit, seara. tot la Senat. Bine tot ați venit, seara. domnule Alexandru la Grumaz. că am venit de la OLT. Astăzi. Direct de la OLT? Da, de la OLT. Întâlnire cu alegătorii. Spuneți-mi... Cum, cum vedeți uh, aceste declarații ale, ale lui uh, Victor Orban și uh, toate au început, de fapt, cu președintele Comisiei Politică Externă din Parlamentul Ungar, vicepremier uh, vice, uh, vice și vicepreședinte al Parlamentului Ungar din ziua de 1 decembrie, ziua națională a României. Nu o să vă convine ce vă spun. Spuneți ce doriți dumneavoastră, nu tot să-mi convină mie. Nu să deci, spuneți ceea ce în, credeți, eu mă uit în, la specialiști. În actualele condiții în care noua ordine mondială se reconfigurează, uh, Ungaria face o politică proactivă. Și încearcă să școată contra candidații din zonele de influență pe care le are. Ungaria practică același joc pe care îl practică și Rusia în Europa uh, și uh, odată crează această stare de tensiune, pentru că este o stare de tensiune care se creează și se creează la noi o stare de tensiune, creează o stare de tensiune în rândul ardelenilor, creează o stare de nemulțumire în rândul guvernului și uh, împinge până la limită, cu declarații date pe teritoriul României, nu cu declarații date uh, la Budapesta, împinge această stare de, de, de, de tensiune, uh, Până la limita răbuvnirii a unor declarații belicoase. Mă bucur că ați avut dialogul cu premierul Ciolos și răspunsul premierului Ciolos a fost unul elegant astăzi, în buna, să zic așa, manieră a răspunsurilor diplomatice pe care le dă Bruxelul în general în astfel de situații. Uh, trebuie să fim foarte atenți, este un, uh, un moment extrem de, de important în uh, politica internațională, iar dacă noi nu încercăm să fim parte a acestui sistem, vedeți deplasarea la, la Bruxelles, deplasarea la Washington a premierului Orban, uh, poate crea anumite stări și transmite anumite stări de nemulțumire față de veci. ceea ce nu este bine. Noi am văzut câteva studii din astea făcute pe faptul că noi suntem înconjurați de prietenii rușilor. Noi suntem înconjurați de prietenii rușilor, dar fiecare au afinitățile lor. De exemplu, domnul Orban este membru al clubului Valdai. Deci el este permanent, este un prieten de familie al președintelui Putin. El are alt sistem de relații. Domnul ministru Diaconescu știe foarte bine că, în general, în diplomație, deci întotdeauna un stat care vine în vizită sau un ministru care dă mâna cu toată lumea, nu are nicio o problemă de a strânge și avea discuții oficiale cu -t -t Problema este în momentul în care ai o relație de prietenie cu acel ministru de externe, când lucrurile se schimbă. Deci atunci poți într-adevăr să valorifici ceea ce ai să-ți valorifici. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, la noi atât am vorbit de interesul național, încât la un moment dat ți-e și frică să mai spui pe post, dumne, Avem interes național. Ăsta e interesul nostru național. Noi trebuie să vorbim de interesul național. L-am dus, l-am terfelit în tot felul de uh, materiale, până prese și până alte locuri și la ora actuală nu mai pot să spui că domnule interesul meu național este să fac următorul lucru interesul meu național este să am o strategie la Marea Neagră extrem de importantă, interesul meu național este ca NATO să aibă o strategie pe flancul sudic și estic al uh, alianței, astea sunt interesele mele, eu cu astea trebuie să mă duc la Washington și apoi să vă spun uh, foarte clar, nu într-o logică militară și în momentul în care vezi toate astea, dacă nu ești pregătit să răspunzi înseamnă că nu ai ce să cauți în zona respectivă. Noi vorbim de armată, așa, teoretic. Am 26 de ani, am făcut restructurările armatei, am politizat-o, n-am echipat-o, am zis, domne, nu dăm că dăm la spitale, n-am dat la spitale, am zis, facem infrastructură, n-am făcut infrastructură și așa mai departe. Există această, cum să zic eu, coaliție, subterana a partidelor care au condus 26 de ani în România. Și care la ora actuală eu nu nominalizez pentru că fiecare dintre noi știe foarte bine cine și ce a făcut. Și uh, uh, această coaliție a adus România în stadiul în care este la ora actuală. Ce va fi după alegeri? E greu de spus, pentru că fiecare va vota Așa cum este. Sunt mașinării de partid foarte bine puse la punct, care au uh, oameni pregătiți și instruiți pentru a face această muncă. Pentru că e o muncă de partid. Asta e o fel de armată care stă în spatele partidelor și care uh, lucrează pentru ele. Deci, uh, eu mă stăteam așa și mă gândeam, după 24-26 de ani, cred că românilor le este încă frică de libertate. Eu așa cred că le este frică de libertate. Pe cuvântul meu, dacă nu, stau și mă uit. Dom'le, pe vremuri, un uh, moisir, un Carafor, făceau uh, istorie, nu făceau evenimente, dom'le. Deci ei știau să dea, nu știau să ia. Asta e important. Noi ori chestia, și Brătianul, la fel. Noi le-am uitat. Ne-am uitat în istoria asta ca pe un ocean din ăla și am văzut niște jucuri. Faceți aminte ocheanele alea care erau când eram copii și apăreau tot felul de configurații. E cam așa ne uităm acum pe ocheanele alea și zicem, asta este, asta atâta putem să facem. Nu se poate așa ceva. Ne-am închinat la niște zei de ceară. Arși în tranziției și dacă le dai toga la o parte, ce vezi de desubt? Un pic de corupție. Domnule, vedește priește campania. Dom campania, dar nu vorbești cu perfectul simplu. Spectul <gătățări> e foarte larg. <gătățări> spectru foarte Spuneți-mi, -mi, <gătățări> spune domnule ministru, cum trebuie tratată aceste declarații? Um, noi, mă rog, suferim, în sfârșit, în meserie, în diplomație, suferim probabil de Tot vrem să vedem ce e în spate. Ce e în spate. Și de ce spun acest lucru? O astfel de declarație, în primul rând, sau suita aceasta de declarații, această suită este intempestivă. Eu nu cred în gesturi intempestive, nici din partea ambasadorilor, nici din partea prim primilor miniștri. Îl cunosc personal pe Nemeth Jolt, am negociat la un moment dat cu el intenția lor de a face certificat de maghiar pentru românii din afara granițelor. Este un personaj politic care încă din anii 90 stătea agățat de gardul ambasadei încercând să scui pe mașina ambasadorului Donca ce intra în ambasadă. Și mai am povești dar nu le spunem <răzări> acum că nu e bine. Bun. Dincolo de aceste aspecte știe ei știu să fie și buni negociatori, știu să fie și concesivi. Ce este în spate este de văzut. Și aici aș îndemna statul român să fie cât se poate de atent, să nu rămână numai în genul ăsta de, de ping-pong public, pentru că lucrurile niciodată nu au rămas la univers superficial. În al doilea rând. Poate un argument la ce am spus anterior. Astfel de declarații nu folosesc cu demereuri. Sub nicio formă. Deci ideea că ar fi o declarație electorală într-o perioadă Noi, pentru a sprijini un nu e de mereu de mereu nu -i adevărat. Aceste declarații nu folosesc cu de Aceste declarații folosesc altcuiva. Din România sau din afara României. Mai degrabă m-aș aștepta din afara României. De regulă, astfel de, de declarații generează în statul căruia se adresează relații extremiste la 180 de grade. Și nici acest lucru nu e bun. Bun, mergem mai departe. În legă, pe fond, în legătură cu Ziua Națională și blocarea ambasadorilor, reprezentanților diplomatici de a participa la Ziua Națională, afirmația că n-am împărtășit aceeași evaluare culturală istorică este o aberație perfectă. În curtoazia diplomatică, în relațiile diplomatice, faptul de a fi invitat și de a participa la celebrarea unei zile naționale nu înseamnă nici pe departe să împărtășești aceleași valori cu statul respectiv. Nu sunt convins că statul român cunoaște sau împărtășește aceleași valori cu statul Senegal sau cu statul Africa de Sud, dar participăm sistematic, în mod evident, la zilele naționale. Ba mai mult! există chiar o obligație de a face invitații, pentru că în condițiile în care nu ai face invitație într-un sens sau în altul, acest lucru s-ar interpreta ca un semnal îngrijorător în lumea diplomatică implicit în lumea politică. Uh, nici cred cu statul ungar nu am putea împărtăși aceleași sentimente legate de Ziua Națională, și au cam trei zile de sărbătorire într-un an. Ziua Națională pare să este în august, când de fapt ei uh, într-o formă sau alta, cerebrează primul rege creștin Ștefan I, undeva pe la anul 1000, primul rege creștin al Ungariei, Bun, e în regulă niciun fel de problemă, dar nu putem să spunem că am avea un argument emoțional, noi, instituțiile românești, de a intra în, într-un dialog pe această temă. Deci afirmația ministrului de externe Ungar este tipica unui politruc fost, cu tot respectul, fost șef de cabinet și asta a fost singura sa calificare și probabil își asumă și astfel de uh, atitudini în condițiile în care uh, nu are nici experiența și nici profesionalismul necesar. De la foștii miniștri de externe nu mai și-aș fi așteptat la așa ceva, vă spun sincer, ungar. În al treilea rând, uh, exercițiul pe care îl face domnul Orban când uh, a venit aici în România. Uh, continuând, mult, încercând să multiplice acest mesaj, îmi ridică încă o dată serioasă semne de întrebare, pentru că experiențele anterioare ne arătau ceva la modul jocului între polițistul rău și polițistul bun. Domnul Șem și cu Jol Nemet ieșeau categorii radical delimitativ. Domnul Orban venea și spunea autorităților de la București, nu spunea public, dar spunea autorităților de la București, n-am ce face, nu pot să-i nu-i susțin în ceea ce spun, dar asta e viața politică și merge mai departe, el încercând să fie concesiv. Noi avem un tratat politic de bază, un tratat care a fost extrem de util pentru ambele state, pentru ambele state, din 1997, într-o perioadă în care uh, aceste dubii în relațiile bilaterale generau mari probleme în relațiile cu ceilalți. Și vreau să vă spun că nu numai România a făcut, să spunem, un gest, un pas în față, dar și Ungaria, deoarece au avut și ei nevoie de acest tratat. Sigur, în acest moment, tratatul politic bilateral între România și Ungaria este interpretat de mulți politicieni de la Budapesta, exact cum interpretează Federația Rusă, intrarea, argumentul pentru intrarea în Crimea. Este dacă vă uitați și le puneți față în față, atitudine și declarațiile, veți vedea că aproape sunt identice. Valabilitatea acestor declarații, partea ungară a încercat să o uh, testeze, fie la Comisia Europeană încercând să introducă ideea de, de autodeterminare teritorială în achiul comunitar, de deci să-l facă drept european, Comisia a respins, după care am mers la curte la, uh, la Luxemburg. Sigur că nu vor avea succes. Deci este numai de consum intern, sau ca să spunem așa, de consum regional. Eu cred că partea română ar putea, în acest moment, cât de repede posibil, să pună în mișcare mecanismele care uh, sunt stipulate în acest tratat, nu pentru a adăuga, a adăuga o discuție în plus, ci pentru a avea o, uh, un dialog interinstituțional, normal, ca între două state europene civilizate, Um, și pe baza acestor mecanisme se stabilesc niște protocoale, iar aceste protocoale se aprobă în guvernele celor două state. Ceea ce la un moment dat, și întotdeauna aceste protocoale, erau echilibrate, erau, în orice caz, nu la nivelul tensiunii din astfel de declarații. Și, dar reprezenta un semnal pentru zona politică și dintr-un stat și din altul, în legătură cu autocenzura din multe puncte de vedere. Dacă partea ungară refuză, va fi un alt semnal interesant. Și în al treilea rând și cu asta închei. Eu vă spun sincer, în România, dincolo de aceste afirmații, m-aș enerva mult mai tare în legătură cu nepunerea în aplicare, ba mai mult, în legătură cu contrazicerea publică a unui mandat de arestare european. Vreau să vă spun că aici, Ungaria, lăsând la o parte comentariile, că ne pierdem, Ungaria încalcă tratate europene. Politician. Nea existând acest, această, nu disponibilitate, această responsabilitate a autorităților maiare de a preda cetățeanul față de care România a emis un mandat european, care excede, excede depășește uh, uh, principiile extradării, încalcă o normă europeană a lăsa liber și mai mult a, a, a, a da posibilitatea Budapestei să considere pe acest cetățean un fel de exponent, o, o victimă a unui sistem. Un argument că respectivul cetățean este uh, victima unei politici anti-maghiare din România dincolo de aspectele aberante reprezintă o încălcare a unei norme europene. Iar aici partea română după părerea mea ar fi trebuit să fie mult mult mai contundentă, mult mai activă, este, avem dreptul european de partea noastră. Dacă și atunci ai o problemă și dacă și atunci ai emoții și dacă și atunci nu ai suficientă determinare pentru a, repet, a aplica o normă europeană, justiția să aplică așa cum Europa a decis. Și toți am agreat acest lucru, inclusiv Parlamentul Ungar. Deci vorbim aici de obligații juridice și, repet, Dincolo de aspectele legaliste, au o valoare de semnal în legătură cu atitudinea și politica. Adică, cum? Tu spui din partea cealaltă, în condițiile în care a aplicat, în încalci legea europeană, că îmi cu pumnul în masă, hai fo! Hai fo! Ia să vedem. Ce faci dincolo de afirmații de, de, de curtea școlii? Ce faci? Da, domnul ministru, dar le face la noi în țară, domnule? Nu, face la noi în țară, tână. da. Vai. Domnule Cătălin Ivan, ce să înțelegem din această atitudine și cum se vedea la Bruxelles, dar și în ce măsură aceasta va continua în următorul an și jumătate, adică până în momentul 2018? Eu cred că s-a văzut evident de la Bruxelles când Ungaria a avut președinția. Primul gest pe care l-au făcut au venit cu un fel de carpetă cu Ungaria Mare, pe care au Ținut-o afișată pe toată perioada președinției uh, ungare. Un mesaj mai clar, mai evident al intențiilor pe care Ungaria le are sau al dezideratelor pe care uh, această țară le are, nu cred că putea fi. A fost penalizat atunci sau au fost reacții. Evident că toată lumea a fost împotrivă, dar nu a fost nicio consecință. Ungaria și-a văzut în continuare de treabă e la fel de consecventă în a urmări acest deziderat, eu aș pune această venire a lui Orban într-un context foarte larg, chiar internațional, de la Brexit, de la ce s-a întâmplat în Statele Unite, de la ce s-a întâmplat în Italia, de la, ce, de la alegerile din, pentru președinția Austriei, de la ce se va întâmpla, și este tot mai evident că se va întâmpla la alegerile din Franța, unde dreapta are un candidat foarte apropiat de, de Rusia, iar cealaltă alternativă, care probabil va intra în Turul 2 cu Fion, este Le Pen, iarăși o apropiată a lui Putin, sau cel puțin așa se declară, în contextul acesta al unei Europe foarte măcinate în interior, cu foarte multe probleme, cu foarte multe crize, una după alta, niciuna găsindu-și soluția ideală. De la criza economică, apoi criza imigranților, foarte multe alegeri care au schimbat contextul european. Era o poză cu liderii europeni cei mai importanți din primăvara acestui an. Dintre toți, aproape că n-a rămas niciunul în această instabilitate la nivel european creează pentru unii oportunități pentru alții amenințări depinde cum gândești politica statului pe care îl conduci Ungaria este un stat cum foarte bine ați spus, proactiv își urmărește foarte bine țintele pas Interesul cu pas național. Interesul în național. timpul în timpul acesta noi am fost reactivi noi am așteptat să se întâmple lucruri și să ne adaptăm să vedem ce se întâmplă și în funcție de deciziile altora, cum s-au așezat, să vedem și noi cum facem să ne fie cald, să fie bine, să nu fie rău, vorba celebră în România. Deci, în acest context, când Ungaria este un jucător activ, nu este cea mai importantă țară din Uniunea Europeană, dar este foarte determinată în a-și atinge obiectivele, România este timorată. Vedeți numai evenimentul acesta premierul Ungariei vine în România, deci vine pe teritoriul României, în campanie electorală, într-un moment tensionat politic, o orice campanie electorală, într-o zonă tensionată a României și dă mesaje de asemenea duritate, iar noi cum răspundem? Prin purtătorul de cuvânt al premierului. Iar explicația purtătorului de cuvânt al premierului a fost că premierul era în ședință de guvern și n a putut să iasă la declarații. Adică premierul altui stat e pe teritoriul tău. Dincolo că nu se face așa ceva, nu există nicăieri în lumea asta ca șeful executivului sau un alt demnitar al unui stat să se ducă pe teritoriul altui stat în campanie electorală, să facă acolo campanie electorală fără acordul sau fără să fie discutat mai întâi cu autoritățile din statul respectiv. Orban n-a venit la București să facă o conferință de presă cu premierul Cioloș ci s-a dus direct acolo, pe persoană fizică, direct la comunitatea maghiară de acolo, ca să dea un mesaj foarte puternic în linia interesului pe care v-am spus că l au urmărit foarte bine atâția ani de zile. Iar noi reacționăm printr-o declarație a purtătorului de cuvânt. O declarație, poate aici, poate domnul deaconescu să spună mai mult, dar o declarație mai moale ca greutate în mesaj de atâta nu putea să fie. Nu a ieșit ministrul de externe, nu a ieșit primul ministru. Poate declarația în sine, dacă o analizăm ca text, poate să fie în regulă. Dar greutatea mesajului o dă cel care face declarația respectivă. La o declarație a primului ministru ungar aflat pe teritoriul României nu putea să iasă decât primul ministru al României. Ceea ce nu s-a întâmplat și nu pot pune decât în contextul acesta electoral dorința lui Cioloș de a-și mai asigura un mandat ca premier și nevoia de UDMR pentru a face o majoritate îl face să fie rezervat în a avea o poziție. Mai că aici nu vorbim de campanie electorală, da. aici nu vorbim de viitorul guvern, ci vorbim de interesele României, vorbim de o lume care se schimbă și se schimbă dramatic, nu numai Europa, ci toată lumea din jurul nostru, iar noi suntem pasivi, suntem reactivi, nu avem o strategie, nu avem o poziție fermă. Da, din fericire a spus-o seara, în emisiune, l-am întrebat și a răspuns la uh, jocuri de putere. Vă rog, domnule. Am Miran înțeles Pitzac. că domnul prim-ministru și a fost foarte explicit. Da, emisiune. la emisiune, în emisiune, da, a fost. Imisiune, Boga, eu am să încep cu să vă relatez o poveste. Stând de vorbă cu un fost ministru al culturii, Cerebru, de altfel. N-am voie să-i pronunț numele pentru că domnia să nu-mi permite. Îmi spunea că fiind în anii 90 în vizită în Budapesta la omologul său so ungar. Și stând la o cafenea și bându-o cafea, i-a spus așa, măi, și a spus numele, uite-te tu ce pustă aici în jurul tău. cum să nu refunim noi după Arda? <laughs> este limpede că Ungaria, cel puțin în ultimul timp, a devenit o țară ușor revizionistă. Și lucrul ăsta nu se mai întâmplă numai în România. Sunt și țări din jurul... Ei, unde într-adevăr sunt comunități importante maghiare, iar la declarații de astea dinamicale care au început, așa cum bine spuneți noastră, ne vor mai aștepta. Vor fi o suită din perspectiva anului 2018. Pentru că ei, sub nicio formă, nu vor privi cu bucurie 100 de ani de la momentul, nu, Ziua Națională a României, momentul României Mari. Și lucrul ăsta este cer. Astăzi știți că noi, în 1919 armata română a ajuns la Budapesta. Tot, tot în august. Tot în august. Și tot ei n au provocat. Acum. I am salvat de bolșeviști, deci a trebuit să se da, da, pătrundă da, da, da. Da. Nu? Exact salvat de Belacun. Da, Belacun, Simt. care era bolșevic. Si. Uh, Acum, vedeți noastră, s-a pronunțat aici cuvântul sentiment național. Noi am. Uh, Interes național. Noi avem interes în noastre naționale. Apropo de asta, poate ar trebui să le definim mai bine, pentru că eu am impresia că e un concept destul de vag. Și Bă, cred nu. că primul interes național ar fi să avem un proiect de țară în România. Pentru că după 1990, noi am avut două obiective majore. Intrarea în NATO 2014 și în Europa, 2004 și 2007 în Europa, după care am mers așa, ca o corabie Uh, N-am știut început. Seneca are o vorbă uh, care spune că nici o... de favorabil ar fi vân... un vânt pentru o corabie, nu e în regulă dacă nu știe în ce pur merge. Și avem nevoie de un proiect țară. Dar să revenim. Să știți că Ungaria are interesele ei naționale. Noi avem interesele noastre, de Jean, Bulgarii au interesele lor. rușii au interesele lor. O poziție realistă ne face să... După ce analizăm interesele astea și vedem că uneori sunt chiar antagonice, poziția realistă este că sistemul de securitate în care suntem noi în momentul de față este unul foarte complex. De aici trebuie să pornim. Um, aș mai nuanța, sau dacă vreți sublinia, legătura privilegiată pe care are Ungaria cu Rusia, măcar și din perspectiva faptului că au un contract încheiat cu pentru construcția unei centrale atomoelectrice electrice în care nu e așa partea rusă trebuia să vină cu o investiție de 10 miliarde de euro. Se pare că este amânat contractul acesta, pentru că să știți că nici la are situația nu e roză și acolo e sânge pe covor. La sfârșitul anului ăsta, fondul de garantare se termina. Fondul de garantare a ținut rubla să nu se devalorizeze foarte mult, pentru că, dumneavoastră știți foarte bine că Rusia suferă din cauza faptului că prețul barilului a scăzut foarte mult. E, acum s-a mai reglementat prețul barilului, păi, s-a redus producția și a mai crescut din Deci nu păi e... Păi da, dar gândiți-vă că a fost da, 110. A, căzut ca PIB a căzut 110. La Nu, la nu știu dacă a depășit 50. Pe la 1900. Da, da, și, au, și au proiectat forțele Siria. Da, pierderea de, 4, de 350 de miliarde este enorm. Enorm la, la, la buget. Înțeleg da. că uh, rosnet uh, netu uh, și-a vândut o parte din acțiuni, 25% din acțiuni. Rosneftul. Da. Păi au nevoie de bani, e limpede, chestiunea asta. Uh, Gândiți-vă că bugetul rusiei, dacă nu era 1000 de miliarde... Da. Să scazi la 350, cu 350 de miliarde înseamnă o trimeste. Este enorm. Un enorm. Și fondul lor de garantare, pentru că orice s-ar spune domnul Putin a pus bani deoparte când petrolul era mare, a avut un fond de garantare din care a ținut, a ținut rubla cât de cât să o se devalorizeze. Uh, cam asta lega. Eu cred că nu trebuie să reacționăm visceral. Repet, ne vom mai aștepta la astfel de, astfel de gesturi amicale. <coughs> și ele vor continua din perspectiva așa cum spuneam anului 2018 când noi îl privim la noi așa o ani de, de la unirea Transilvaniei cu, cu România. O, da, nu putem să stăm cu mâinile Asta e întrebarea mea pentru, pentru că, că... că sunteți că... patru oameni preocupați de <coughs> și care cunoașteți relații internaționale, politică externă ce ar trebui să facă România? Asta este marea întrebare. Cum trebuie să se comportă România oficială? față de Domnule uh, Gurmaț, față de Ungaria, față de Moldova, față de Rusia și, bineînțeles, noi discutăm doar de parteneriatul pe care îl avem și e normal să discutăm foarte mult Statele Unite și uh, Germania, Austria, Franța sau Marea Britanie. Mă interesează făcut, aceste trei și apoi discutăm sigur de relația cu administrația americană. Deci, noi avem, deci, Ungaria, avem o slăbiciune în relațiile bilaterale. Cu Moldova am făcut un pod de flori acum vreo 26 ani și am încheiat discuția. Am mai făcut o conducte de gaz, ne-am mai dus pe acolo, am făcut vizite, am luat cetățenii și așa mai departe. Nu vreau să mă adresez nimănui, că sunt mulți cetățeni români care și-au luat cetățenii acolo în, în, în Moldova. Și altceva n-am făcut. Când e vorba de reunificarea unor teritorii Vă aduceți aminte foarte bine Corea de Sud și-a făcut un minister al reunificării. Nu zic că e cazul, dar mai ai un proiect pentru Moldova? Putem să facem această reunificare? Nu fizic acum, putem să o facem în Uniunea Europeană. Adică să împingem, Putem să împingem pe moldoveni în 26 de ani în Uniunea Europeană. Înțeles. Au fost condiții potrivnice, au fost președinți, unii au vrut, unii n-au vrut, au fost partide care au oscilat între Occident și Orient Deci din punctul de vedere Cu Moldova e clar, n-am făcut nimic N-am făcut nimic Acum ne plângem că, că se apropie de Rusia păi. Acum ne plângem Trebuie să ne plângem acum 15 ani uh, Referitor la Bulgaria Cu Bulgaria uh, Relația a fost uh, uh, Să zic așa Pionul important În relația dintre noi Bulgaria și Turcia a fost Rusia, care a încercat să despartă cele trei state. Deci relațiile bilaterale între noi și Turcia, între noi și Bulgaria, au fost afectate de ruși. Care a fost uh, unealta? Gazele și petrolul. Turcia acum prezidează în 2017, începând cu 1 ianuarie 2017, Clubul Energetic al uh, Asiatic, al uh, Organizației pentru Cooperare de la Shanghai și a făcut alt sistem de alianțe Turcia și rămâne habul de, de, de transport al energiei din Asia spre Europa. Deci este la capătul drumului Mătății și la începutul drumului gazului și petrolului spre Europa. Cu Ungaria la fel, aceea situație. Ăsta este numai începutul ce vedeți dumneavoastră acum. Primele încercări au fost făcute în vremea președintelui Băsescu. Reacțiile au fost, mă rog, unele au fost mai violente așa la, la vremea respectivă. Dar acum a început jocul, într-adevăr, pentru că situația geopolitică se schimbă, relațiile se schimbă, apare o nouă ordine mondială și fiecare vrea să fie la masă. Ori dacă noi nu ne gândim la lucrurile astea de acum, nu mergem la Bruxelles, nu mergem la Washington, nu dăm telefoane. Este extraordinar de important să vorbești la telefon. Că da avem ambasador acolo, domnul ministru, nu? Să măcar să iau un număr de telefon. Vă dau eu un telefon al meu. Poate da, că, dar dumneavoastră le că la mine nu le <laughs> Ideea este să vă și răspunde cineva la telefon. Da, da. Deci, nu e vorba de... Îți răspundem în mod sigur în momentul în care știe cu cine vorbește. Deci îți răspunde în mod sigur. Problema este că noi nu facem aceste eforturi decât în momentul în care ori primim de la București uh, o astfel de dispoziție, nu există propria inițiativă. e deci diplomația de astăzi, dacă nu o faci cu uh, în forță, dacă nu intri, nu mai e diplomația aia de cabinet, de dans, de ballet, de nu știu ce, în care să dăm mâna să ne uh, popăm cu toții la balul uh, operei sau mai știu eu pe unde. Nu asta e o diplomație foarte puternică, și foarte activă astăzi. Deci trebuie să intri acolo, să bați la ușe, să ceri. Pentru că dacă nu punem pe masă un proiect pentru regiunea noastră a Mării Negre la Washington, o să fie problematic. O să avem probleme. Aici la emisiunea noastră, Bro. dacă nu mă șer, domnul ministru Diaconescu a subliniat domnul ministru, puteți să preluați stafeta dacă dumneavoastră ați spus lucrul ăsta. Foarte important. Domnule, sunt două variante. Dacă suntem slabi nu avem oameni, atunci adoptăm o poziție pasivă tocmai de tema de a nu greși. În care suntem acum? Nu știu. Sau dacă nu, dacă vrem într-adevăr să fim jucători, cu riscul de a greși, evident, dacă vrem să fim jucători, asta înseamnă activism în NATO și în Uniunea Europeană, sigur, putem deranja, dar putem fi parte a soluției și a discuției. Cred că. E ideea da, am, asta. Am, am, am spus-o și mulțumesc, domnul general, da. pentru că am să spun două vorbe exact pe acest palier. Deci avem de ales. Ori stăm ascunși, pentru că nu avem putere, pentru că nu avem interes, pentru că avem convulsii interne, pot fi mai multe elemente. Corect, așa este. Pentru că avem instabilitate, pentru că, pentru că. Și atunci mai bine să nu ieșim la joc. Și. Mai nu mai departe. Nu, nu, nu, greșim. nu greșim. Nu greșim. Da. Deci, atenție. Și sunt țări care au astfel de atitudine, fie uh, devenim lideri regionali. Deci vreau să spun cu toată... Soluție la ora deci, actuală, nu ministru. mai este momentul jumătăților de măsură. Asta Drept. e plăc de țar. Devenim lideri regionali. Uh, pentru cei care ne privesc, nu e o declarație populistă și în fața dumneavoastră cu expertiza noastră nici n -aș face așa ceva. Nu este o declarație populistă pentru că Lider regional înseamnă inițiativă, înseamnă proiecte și înseamnă capacitatea de a coagula în regiune. Corect. Nimeni nu va veni în această regiune să ne rezolve problemele între noi și unguri, între noi și ruși, în nu relația și cu... Bungarul veni, nu va veni nimeni. Dacă cineva se așteaptă, ar fi cea mai mare gafă dacă cineva să așteaptă ca Washington, Berlinul, Parisul, să aibă ei problemele noastre și să vină să, să ne rezolvă. Ba să ne ferească Dumnezeu să vină. Sau, exact, că uh, vorba dânsului, uh, nu vă închipuiți câteodată ce deficiență de expertiză au chiar partenerii noștri în legătură cu problemele noastre. Și ne trezim cu soluții pe care, bun, noi am avut aici o experiență a trilateralelor. Am văzut, a funcționat, nu vă închipuiți cât este de important să măcar să-i pui la masă în fața presei pe președintele român, președintele ucrainean și președintele moldovean. E bine, veți vedea cum se schimbă aproape de multe ori la 180 de grade abordările de tipul ăsta. Din Occident? Exact. Din cancelarele Noi, occidentale? Cum ar, de ce n-am avea o trilaterală între România, Ungaria și... Serbia, pe probleme de minorități, între România, Ungaria și Polonia, pe probleme de securitate, pe coridoare energetice, pe coridoare de transport. Doi, noi am avut în perioada în care această regiune se apropia de vest, multe, destul de multe, cu semnificații și cu implicații mai mult pozitive, uh, inițiative regionale. Era, s-a cooperation initiative, SECI, da, era aici. Erau acele, deci, practic, țările din regiune, care nu reușeau în bilateral să-și rezolve uh, problemele, erau adunate la masă, mă rog, uh, determinate de o țară de din afara regiunii, de Statele Unite, de Marea Britanie, de Germania, pentru a, a dialoga pe aceste probleme. Deci, erau două-trei sta state cu teme relativ minore regionale, care împreună cu partenerii, mă rog, în momentul acela parteneri aspiraționali, că nu, nu era, ah. uh, discutau aceste teme. Iarăși, nu vă imaginați ce spălare la minte pentru lideri din, acea, uh, din acele state, ce uh, atenție de a nu exersa un limbaj extremist, delimitator, xenofob, antisemit, pe care îl performa în relația bilaterală și câte. Uh, Deferențele au față de protocoalele sau declarațiile încheiate la început care măcar reprezentau, din punct de vedere public, mediatic, un angajament de, într-un fel sau altul, de a se abține, de a nu vorbi decât în, în condiții normale. Deci, din acest punct de vedere, sunt foarte multe păreri, dar închei prin a spune, ori ne hotărâm să stăm cu minții în banca noastră și să lăsăm să treacă, că o să apară altele și gata... Ori ieșim la joc cu costurile de rigoare, da. cu greșeli, cu... Mă rog, dar ținem înainte un astfel de proces. Vorbeați de Moldova. Cu Moldova, mă rog, o să mulțumim la un moment dat cum Partid Politic în România a pus reîntregirea, să vedeți cunosc. dar asta mai târziu <laughs> Dar, mă rog, să țin Deci poate fi un proiect de țară o ținem, o ținem. la un moment dat. O ținem, o ținem. Cu Moldova, ca proiect de țară, ai trei alternative. Una, mergi pe reunificare. Bun, face o strategie, complicat, oameni de stat îți trebuie pentru asta, momente oportune, ți-a trebuit Brătianu și sfârșitul războiului, dar atunci a făcut trei reunificări într-un an. Da, așa e. Trei a făcut, Basarabia, Bucovina și uh, Transilvania. Trei reunificări într-un an, dar au avut omul de stat și momentul prielnic. Și până l-am băgat în pușcărie și l-am omorât cum e finalul oricărui erou în România. Ok, uh, fiete te bați și face acest proiect, îți trebuie solidaritate națională, îți trebuie profesionalism, e un proiect drastic, ori rămâi în acest proiect intermediar, în care noi am jucat spunând, îi ducem spre vest, ne unim, virgulă, în Uniunea Europeană. Sigur, e o cale intermediară, e o cale ceva mai, mai ușoară, poate unii pot spune că e un subterfugiu, dar, bun, istoria va decide. Fie mergi pe varianta treia, în condițiile în care nu poți gestiona relația cu Chișinăul de o manieră cât de cât, pui frontiera. Asumați-vă. Asumați-vă, da. nu dumneavoastră, evident. Asum Hai să ne asumăm. Da, da. Ce da. fel de proiect dorești. Da. Pentru că altfel dacă o faci cu jumătăți de măsură, unul zice de reunificare, fieca... alții înțeleg fiecare ce dorește. Unul spune de proiect european făcând semn cu ochiul uh, Chișinăului că de fapt asta este o formă de reunificare. Uh, pe urmă, te uiți spre Chișinău, constați că a crescut acceptabilitatea în legătură cu Uniunea cu România, dar nu atât de mult încât să devină și o politică publică acolo. Fraților, hotă, deci, pentru că să facem clar și lumii. Moscovei, Washington, mă, ăștia au o linie. Așa da. Și pe linia aia merg, merg și la revedere. Și la revedere. Mm. Nu se mai întâmplă nimic. Și mai ales dacă se, se transmite acest proiect de la un guvern, de la altul, de la o administrație la alta în România, se arată seriozitate. Altfel, dacă ne mișcăm relația cu Moldova de la o declarație la alta, sau de la un guvern la altul, care la un moment dat e pro-european și devine primul guvern pro-european în parteneriatul estic, oriental, pe care l-am avut cu Uniunea Europeană, dar surpriză, și guvern pro-european, corupt, iar bineînțeles că opoziția a speculat asta, normal. Și noi rămânem neatenți pentru că nu avem varianta a doua, nu avem N-am calculat-o. N-am calculat o altă variantă? Rămânem suspendați în această Nu, dar apropo de ce spunea... Așa... Nu, da, două secunde să vă de ce spunea domnul amiral de proiecte de țară. Păi am avut 51. 51 la punct și virgulă făcut de dezvoltarea României. Din 90 până acum. 50, ăsta e al 52-lea. Dar n-am avut noroc cu ele. Asta e problema. Vă rog, domnul Ivan. Eu cred că ce s-a întâmplat în aceste zile revenind la evenimentul nefericit cu premierul Ungariei, pune în paranteze sau fragilizează relația României sau situația României în tot contextul regional. Pentru că Orban, venind în România, pe teritoriul României, făcând declarații de genul ăsta, fără un contact cu autoritățile românești, fără o reacție vehementă din partea autorităților românești, arată o Românie slabă. O Românie fragilă, o Românie ezitantă, cam cum poți să fii lider regional, ca cum poți să fii văzut cu seriozitate ca partener sau ca partener serios de ceilalți din regiune, păi de ce nu se ducem în Polonia, de ce nu se duce în alt stat să facă același lucru pe care îl face în România? Pentru că în România îi se permite. Iar eu am fost foarte atent la tot ce s-a spus în seara asta, nefiind un expert pe politică externă, cred că acel tratat de care vorbea domnul Diaconescu cu Ungaria trebuie repus în discuție. Acele mecanisme care există în tratatul respectiv, statul ungar, executivul de la Budapesta, trebuie readus la masa discuțiilor și rediscutate toate elementele din acel tratat, pentru că în acest moment, mie mi se pare că tratatul respectiv este naier. În, în acest moment, Ungaria, față de România, nu are comportamentul unui stat. Uh, Parteneriat partener. partener strategic. Ne? Din potrivă. Un stat agresiv. Un stat care are o politică și o agenda nu, nu numai contrară României, dar împotriva României până la un punct. Deci, eu, eu n-am mai întâlnit și urmăresc politica externă de mulți ani de zile, eu n-am întâlnit o situație de genul ăsta. Un precedent ca un prim-ministru, un, un alt demnitar al unui stat, președinte sau prim-ministru, se ducă în alt stat să creeze astfel de tensiuni, astfel de declarații și să rămână la nivel de uh, răspuns al unui potător de cuvânt uh, al guvernului. Sigur, în această seară am înțeles că uh, domnul prim-ministru Dacian și a avut o declarație. Nu numai că e tardivă. Mm. Dar nu, ar trebui trebuit atunci, pe moment, să aibă o astfel de declarație, iar diplomația românească ar trebui să repună în discuție întreg tratatul pe care îl avem cu această țară, pentru că poziția nu mai este una echitabilă. De aici încolo putem discuta cât vrem de Republica Moldova, de relația cu Rusia, de relația cu Bulgaria, cu oricine din regiunea aceasta. Dacă noi nu suntem un stat puternic, dacă nu suntem un stat respectat, dacă nu suntem un stat care să aibă poziții de la egal la egal cu statele din jur, cine să ne răspundă la telefon? Cine să discute cu noi un politic, cu noi un proiect regional? Dumneavoastră a discuta cu unul care abia reușește să să stea la masă și-și cere voie, îi vine premierul Ungariei, dă două palme, pleacă, nu zice nimeni nimic. Nu se poate așa ceva. E, e o situație nemai iar eu cred că România trebuie să aibă o atitudine mult mai tranșantă, nu atât față de Ungaria, ci rezolvând acest caz, este un efect de multiplicare. Ambasadele toate se uită. Toate statele din jur, să nu credeți că acest eveniment a trecut neobservat că ceilalți din jur n-au văzut și este o problemă între România și Ungaria. Nu este deloc o problemă între România și Ungaria. Acest semnal pe care l-a dat Orba în regiune de lider puternic, de lider care își um, asumă rolul de a-și proteja cetățenii aflați în afara regiunilor, fără să ceară socoteală, statelor din, din vecinătate. Este un semnal foarte puternic pe care îl dă. Iar pentru România este un semnal foarte, foarte, foarte prost. Vă imaginați Angela Merkel făcând declarații în silizia poloneză? nu vă puteți imagina? Nu, nu. este de nebun. No, ceva... mă rog, nu, așa ceva Bun. nu. Nu. nu, dar este nu. un... Ce, ce trăim astăzi în Europa este un fenomen uh, extrem de ciudat. Există un, uh, cum să spun... Uh, o criză a leadership Uitați-vă, sunt patru premieri care au făcut referendumuri și toate au ieșuat. E David Cameron, e Orban în Ungaria cu referendumul cu cei care vin a E da? E Marrute în Olanda cu acordul dintre Uniunea Europeană și Ucraina și este Mateo Renzi. Deci patru premieri, e, așa ceva nu e posibil. Adică te lansezi într-un referendum pe care știi că îl pierzi? Eu da. nu pot să cred că cei care sunt uh, consilieri sau experți în zona respectivă, păi noi tocmai asta avem, alegerile astea trebuie să ne aducă în frunte un premier care să știe să conducă țara în condițiile în care Europa este într-o schimbare probabil. Nu știu dacă doamna no, Merkel fine. se simte foarte bine. Dar, în orice caz, nici acolo nu e prea bine. Are majoritatea în CDU, dar eu știu dacă populația va vota, uh, având în vedere că se tot întâmplă tot felul de chestiuni din astea pe care mas media le prelucrează imediat. Vă rog, vă rog, domnule. O să revin. Am o părere despre referendumurile de astea. Vedeți, doamna Tecer spunea, dacă nu mă înșel, că referendum sunt instrumente folosite de demagogi și de dictatori. Mm -hmm. În general, când vrei să rezolvi probleme sensibile în societate, nu utilizezi referendumul democrația este spațiul dialogului unde se întâlnesc forțele politice, majorități și minorități și discută tocmai pentru a evita schizmele în societate. Da, da, David Cameron și... Că, ui, păi da, uita, Orenț, și David eu. Cameron ce a făcut? A, a creat o falie în societatea engleză și cu asta asta. Și spunea domnul, v-am urmărit emisiunea domnului Bordan când certați pe cineva și spuneați, domnule, uitați François Fion a spus că dă 5.000 de oameni afară da. și a avut curaj. 500 de mii din administrație și că dacă ești opoi trebuie să i curaj păi Uitați-vă că și ți-a promis același lucru și <laughs> da. și statul dar și și... a o printr-o printr Da, da, a spus foarte clar, franților, avem 1400... da. Da, da, da. Avem 2400 de miliarde de datorii și statul costă cu Parlament cu tot 800 de miliarde pe an și uitați-vă că n-a avut da, da, da, dacă... Deci relațiile sunt complicate. Când știi că sudul Italiei nu votează Așa ceva. Când știi că Liga Nordului e împotrivă, păi, păi nu te-a pus să faci un referendum pentru că duci, duci după Brexit și după uh, alegerile din statele Unite. Ai băgat încă o țară din Europa în criză. Deci îmi dați dreptate că de fapt referendumul nu rezolvă și nu e bine să le uzitezi. Problemele esențiale trebuie rezolvate la masa negocierilor politice. Pentru că, într-adevăr, acolo este o criză de sistem în Italia. Dar să revin puțin. Eu am făcut un curs odată, acum câțiva ani de zile și... Două săptămâni am mers prin tot Ardeal. Participând la diferite activități sentimentul meu când am venit de acolo a fost că niciodată, pe perioada vieții mele și probabil 100 de ani de acum încolo, nu vor putea maghiarii să ajungă în zona aceea. Există un naționalism în ardeal extraordinar. Pericolul, din punctul meu de vedere, vine din conexiunea ungaria rusia Ori trebuie să vedem foarte clar care sunt pericolele. Și ajungem iar la Marea Nagă. Și pericolele sunt următoare. Unu, militarizarea marineriei, care a deja început să se facă. e făcut, aici uitați-vă că aici. eu vă spun lucruri uh, știute și pe care le pot proba. După anexarea Crimeei, în fiecare lună Federația Rusă își, opera, își operaționaliza câte o unitate militară. Da. Mai mult decât atât. -at -at -at. Acum câteva zile, șeful statului major rus, generalul Girasimov, a avut aroganța, în urma exercițiului caz 2016, pe care s-a încheiat, a avut aroganța să spună că Rusia stăpânește în totalitate bazinul Mării Negre și că gruparea de la Sevastopol este capabilă să distrugă orice țintă din și... momentul în care începe să se pună în mișcare și din să porturi că de dezvoltare. dreptate că noi cu fregatele alea nenarmate putem să e? facem ceva. Apropo, putem să ajungem să discutăm și de treaba asta cu fregatele care trebuiau. Nu-i așa, aduse din 2005, să și noi în etapa a doua de modernizare, n-am intrat nici acum. Am de descoperit că face corvete la eu E un proiect bun. Un nu, proiect dar știu bun. că e proiectul, nu discul proiectul, dar am descoperit acum... Știți... Acolo s-au făcut 18 ști... nave. Știți ce se întâmplă, acum? domnul general? Pe mine m-a sunat un ziarist, nici nu are importanță de unde, să mă întrebe domnul de ce costă așa de mult. A, Și, bine, făcea comparație cu faptul că aceleași corvete au fost vândute în Indonezia cu vreo 220 de milioane bucata sau ceva de genul ăsta. Și mi-am spus, domne, niciodată să nu aștepți ca să se durbulentizeze zona ca să ți aprovizionezi cu armament. În momentul în care, în zona respectivă, pericolul este iminent, prețurile cresc. Nu, dar haideți să vă este... spun ceva. Știți ce Trebuie să vă întrebe. Zi ziaristul acela? No. Nu, nu Panama Papers. Toate țările din Europa uh, au hotărât să uh, impoziteze profitul în țara în care se produce. No. Noi ce facem? Facem și noi da. la fel? Păi noi trebuie este, să... este directivă. E este o feană, directiv. dar nu directivă, loc, nu? Dar nu ne ajută că plafonul este atât de sus, încât toate companiile din România vor fi sub plafonul respectiv și își vă face. Plafonul 750 de, de milioane de euro. Companiile străine în România n-au cifra asta de afaceri. Încercăm acum în Parlamentul European să zicem la 40 de milioane de euro, dar da, rezistența da, e este râs, mare de da, Deci, De ce De vorba de, de multinaționale. A... Și, și atunci... atunci... Ei, în contextul remilitarizării uh, mării negre, avem următoarea problemă din punctul meu de vedere. Știți că noi în 2009, în urma grănițuirii apelor, am câștigat 10.000 de kilometri 2 în Marea la, la, la. E bine, Rusia poate să conteste acum hotărârea curții de la Haga, curții internaționale de la Bineînțeles. Noi acolo avem rezerve importante de petrol și vă pot spune că există o zonă lebă dacă situată chiar în partea în partea de nord. O navă Polar Marquis norvegiană a făcut o scanare Doppler, deci un fel de remene. A descoperit importante surse de gaz în zona aia. Se face acum studiu GEO și în viitor se vor face săpături de foraj. Care este pericolul? Pericolul este ca Rusia să nu recunoască și pur și simplu să interzică exploatările pe care le avem în Marea Neagă. Și atunci noi ce putem face? Deci calculul pe dreptul umării, într-adevăr, are în vedere uh, părțile de teritoriul avansat în mare. Exact. o zona economică punctele, exclusivă. Din, și pentru mare teritorială și pentru toate. Și unul din puncte este Peninsula Crime. Noi da. când am făcut patrulaterul ăla, pe care în sfârșit l-a împărțit Haga, cum l-a împărțit în februarie și ne-a dat nouă. 18 Da, există acest pericol, la sută. Da. Și lor 12%. Știți, apropo ce înseamnă, să vă spun că, mă rog, e o la un moment dat, pentru că așa sunt românii, oameni cu și cu oameni cum să cad. A existat ideea să facem o lege, adică să împărțim jumătate-jumătate între români și ucrainei. Și ucrainei au spus nu. Bun. Și am mers la curte și la curte noi am câștigat 88%. Asta e. Ca să vezi câteodată de ce trebuie să ai profesioniști și nu neapărat. Ok. Revenind la, la ce spunea domnul Jean, da, este adevărat. Până o să reușim să avem armele necesare care să ne asigure securitatea, va trebui să avem politica necesară care să ne ajute în momente de, de tot felul. Din acest punct de vedere, 2017 va însemna alegeri în Germania-Franța, mă rog, Franța-Germania, probabil și, în Italia, și, n -au, n -au, și probabil în Italia, da. și în Italia. A, tot ce înseamnă forță populistă, agresivă, xenofobă, va intra în joc și va intra serios în joc, Experiența îmi spune... Exact. Experiența îmi spune... Îmi pare rău și eu vinde o parte de centru dreapta, dar experiența îmi spune că cele mai mari probleme pentru comunitate le-am avut cu guvernele de dreapta și din Italia, și din Spania, și din Franța. O relație aveam și probleme și de scandal public cu, guvern, cu guvernul, că mă rog, Constituția îi permite al domnului Sarkozy și altceva, relația iată, nu e plină de scandaluri pe temele cunoscute cu Holland. <coughs> Deci trebuie să avem în vedere acest lucru. 3 milioane, jumate, 4 milioane de oameni, totuși, care nu prea se grăbesc să se întoarcă și care sunt și primul investitor din afara granițelor pentru România. Deci, în legătură cu ce spuneai, este clar că politica externă, fără a avea o strategie față de românii din afară, nu există. În al doilea rând, ca să răspund cât se poate de scurt, astăzi, în discuția cu Uh, Ungaria, pe aia temele pe care dumneavoastră le-ați menționat, primul linie este Ministerul de Extern. Da. Deci are pârghile, are legea, are instituțiile și trebuie să aibă și know-how să gestioneze. Sigur, echilibrat modul în care astfel de situații uh, se pun în discuție. Primul și repet, sigur, am toată încrederea în discuția de culoar, din câte am înțeles, dar, dar situație mult mai complicată, mult mai greu gestionabilă printr-o relație informală cu valențele și cu valorile ei. Dar, mă rog, în această situație trebuie să pui în mișcare mecanismele care stau la dispoziție din punct de vedere statal. Domnul, Domnul Orban l-a venit în România și acum și cu cam un an, și-a cu doi ani, și-a cu trei ani, la Balva nu știu unde a venit, vine sub uh, protecția statului român. Atenție! Deci se notifică Domnul ministru, sub foarte bine, român. americanii își folosesc Foștii, miniști, foștii președinți, foștii ministri de externe și îi trimit în diferite. Pentru misiuni de, neoficiale. Da. da. Dacă da. iese bine, este. Da, se, practică pune, și se pune de, de partea administrației. S-a avut trimit un, deci un ambasador cu săcinări speciale. Care nu are o responsabilitate instituțională directă. Exact. trebuie să... făcut lucrul ăsta și la noi. Adică sunt oameni care au avut relații, care. Au fost în relații unul la unul, relații personale. Fără, la lui nu există consens. Vorbeam de strategii. Păi ce strategii? O, o face un guvern, vine al guvernului, și nu, domne, nu e bună strategia. O luăm de la capăt și reinventăm apa caldă cu fiecare guvern. De știți că toate strategiile care sunt în momentul ăsta în România... 51. 51. Câte dumnezei fi? Atâta, Avem o inflație de strategii. Dacă le adunăm sumele necesare pentru a fi puse... În, în aplicare. Înseamnă 9 bugete și trei PIB-uri, adică 450 de miliarde de euro. Nu, nu Amiral, veți intra în uh, Parlament. Nu, doar, Noi, se, se, lege, asta se întâmplă. O lege care, care o face Parlamentul României are nevoie de norme de aplicare. De ce am nevoie de norme de aplicare? Adică după ce am lege, am făcut o lege pentru a, o fac până la capăt și spun exact ce se întâmplă. Nu-i dau altuia posibilitatea să-și aducă o altă contribuție la legea și legea aia nu mai e ceea ce a fost. Asta este o greșeală, de, pentru că hotările. Deci, asta guvern, se face de două care să defă. De de de de de deci, cum e legea de vine de la guvern. Deci legea vine de la guvern, trece prin parlament, da? după care tot guvernul face norme de aplicare da. la propria Dar de ce fac după ce fac legea dacă nu înțeleg. Și de fapt se modifică substanța legii normele de aplicare. Se întâmplă tot fel. Întâmplător, nu. nu. Dar vă spun un om care a lucrat în administrație. La un moment dat era incoerent. Adică trebuia, ordin... aveai legea în față și trebuia să execuți un ordin de ministru. Dar ordinul de ministru contravine a legii. Acum, și zice, la o chestie. Primul, Eu la nu probleme. că e colegul nostru de la PSD aici, a ta. Din alea 102 taxe, sau mă rog, 100 câte sunt, iau numai una. Taxa de vânătoare. Pui... Dacă ai pușca aia ai de la Ministerul de Interne nu mai plătești taxa, păi te duci în pădure și îmi puși ce vrei, că nu ai nicio problemă. N-ai nevoie de permis, nu mai ai nevoie de asta. Vă dau un exemplu, numai de taxa. Nu, nu, nevoie, nu, taxa... Păi nu, dar permisul nu ți-l dă Ministerul de Interne. Păi nu, se dă fără taxa aia. Nu taxa îi dădea dreptul să împuși. Taxa de dădea dreptul să împuși. Deci, taxa trebuia scoasă, că așa se pierde aleger Permisul este pentru porc de armă. Deci Bun. ai dreptul să porți Bun. armă. Bunul trecute... este permisul care a rămas... Noi n-am scos Bun. permisul. Dar am scos taxa de am vânătoare. Scos taxa, adică permisul ăla... Deci eu, eu vă spun așa, eu, eu sunt membru la o asociație. Vă eu vă explic. Ca să aveți permisul respectiv, trebuie să îndeplinzi niște criterii. Asta rămâne valabil. Nu puteți să aveți permisul ăla, pur și simplu. Explicați-mă așa. Eu deci, sunt membru la asociație. La permis de conducere. Este exact același lucru. Dar nu credeți că puteți să luați acum să conduceți mașina fără permis de conducere doar pentru că nu mai plătiți taxa? Nu, nu. Puțin. Aveți nevoie de permis de conducere? Deci, eu tot dacă poliția mă duc... rutieră vă dă acel permis de conducere, tot școală de șofer faceți, numai că nu mai stați acolo. Da, Ascultați-mă ascultați ascultați puțin. Deci, eu mă duc la asociație acest... da, și spune. vreau să văd un căprior, da? Pentru că aia trebuie să plătești. Dacă scoateți taxa aia, pot să vă vâneți fără să plătesc. am nevoie de permis, aveți nevoie de toate celelalte. Nu Am permis, deci am tot ce îmi trebuie. De toate celelalte. Nu mă plăcec la vântă. Aici mă plăcește. Nu mă spuneți că vreți să vânați, așa se pierde. la am o rugăminte, pentru că nu mai avem timp. Sunt ultimele două minute ale emisiunii. Cât, care va fi prezența la vot, domnule Chița? A, oricum, când foarte prost. Sper să fie în jur de 50%. Domnule Cristian Diaconescu? Nu trece de 45%. Domnule Grumazi? Nu trece de 35%. Vremea Domnule... va fi frumoasă din ce am văzut. pe gradi, da. Nu există niciun motiv să nu fie prezență foarte mare la vot. Eu sper să fie prezență foarte mare la vot. Sunt puțin sceptic. A fost o campanie fără foarte multă emoție, ca alte campanii din trecut. Și poate aici nu, dar totuși miza este uriașă. Eu sper prezența să fie mare la vot. Ca nu, să nu legitimeze pot. Parlamentul. E obligator, e. Absolut, da. da. Da, oricum listele alea va trebui până la urmă 18. Avem pe listele electorale milioane 18.930.000 de români. Aori. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că pe pe listele electorale sunt 19 milioane de români, pe atunci noi cât suntem? Cu copii, 25. suntem vreo 25 de milioane? 24, 25? Ei, acolo e o problemă, pentru că, Mare. după toate Mare probabilitățile, sunt 2 milioane jumate, 3 milioane de români care au rămas pe liste, dar ei nu mai, nu mai pot vota. Deci, practic, acei 40% care vor merge, sau 45% înseamnă care 50. vor merge la vot, înseamnă în realitate, mult mai mult, înseamnă peste 50% prezență la vot. Cine va face ordine în țara asta? E o întrebare. Să sperăm că viitorul Parlament va începe procesul de curățenie. Vă mulțumim foarte mult, dragi telespectatori, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Am încercat să ne facem treaba cât se poate de echidistant în această campanie electorală. Ne vom revedea duminică seara de la ora 20, deci de la ora 20 până la orele 2 noaptea, timp de 6 ore, vom avea un maraton împreună cu dumneavoastră, împreună cu colegii mei în care vom prezenta rezultatele Exit Poll ora 21 ExitPol la Realitatea TV, apoi analiza voturilor declarațiile liderilor de partide și analiza votului plus numărătoare paralelă din partea partidelor. Duminică este ziua în care trebuie să vă exprimați opțiunea de vot pentru România. Dacă nu votați, înseamnă că nu vă pasă de această țară. Vă recomand să citiți și textul scris în evenimentul zilei. Make Romania Great Again este titlul unui editorial. Îl citiți în evenimentul zilei, ediția de, de mâine sau pe evz.ro. Nu uitați să iubiți România în fiecare zi, să urmăriți programele Realitatea TV. Mâine seară o ediție spectaculoasă la Octavian Hoandră în care veți vedea un film și comentariu actorului principal împreună cu Octavian Hoandră. Este un film... Splendid, care se potrivește poate mai bine decât oricând acestei situații și României politice a zilelor noastre. La revedere, ne vedem duminică seara la orele 20, de la, două, de la 20 la ora 2. Timp de 6 ore vom fi în direct împreună. Mergeți la vot. Votul dumneavoastră contează. Mergeți la vot. La revedere.